Psalmul 29 al iubitorilor de Dumnezeu. Doamne, smirna dragostei tale ne a bătat, și oștile durerilor, patimilor și măhnirilor, ea le-a zdrobit și le-a alungat. Doamne, mâinile dragostei tale ne-au îmbrățișat, când închilia inimii noastre a intrat, iar noi, psalmii iubirii ți-am cântat. Doamne, curoa dragostei tale, Durerea ne-ai alinat, și lacrimile rugăciunii noastre, rana piciorului tău au spălat. Doamne, cu cheia dragostei tale, ușa inimilor noastre ai descuiat și în altarul tău, ca Domn și arhereu, ai intrat. Doamne, cu degetul dragostei tale, ochii cei orbei cu cugetilor noastre ai vindecat și în oglinda lor am văzut chipul tău minunat. Doamne, gândul tău pe aripile dorului nostru l-ai purtat, și războiul gândurilor pornit de cel rău l-ai sfărmat. Doamne, cu darul dragostei tale, pașii noștri e numărat, când plin de râvna iubirii, în bisericile tale te-am căutat. Doamne, cu adâncurile dragostei tale, ne-ai binecuvântat. Când buzele devenin ale slujitorilor satanei ne Doamne, cu alipa dragostei tale la tine ne-a urcat, și păsările măiastre ale sufletelor noastre la tine au zburat. Doamne, privirea dragostei tale ne-a cercetat, și ca mierea, harul tău, mireasma în sufletele noastre și-a turnat.